Джон Фаулос, колекціонер, читає Андрій Хемерний. Ну, наступного ранку я спустився до підвалу, і ми поводилися так, наче нічого особливого напередодні не сталося. Вона ані пари з вуст про вчорашнє, лише зиркала, вивчаючи, і я теж. Буденно все йшло. Приніс їй сніданок, попоїла, сказала, що із Льюіса їй нині нічого не треба, вийшла в зовнішній підвал походити, потім я її замкнув і пішов. Ні до якого Льюіса не поїхав, ліг спати. Ввечері одначе обернулася на інше. Хочу поговорити з вами. Ну, говоріть, кажу. Я випробувала всі можливі способи вплинути на вас. Єдине, що мені залишилося, відновити голодування. Не їстимо, допоки ви мене не відпустите. Я гречно подякував їй за попередження. Хіба тільки... О, виявляється, я навіть хіба тільки, кажу. Хіба тільки ми дійдемо згоди. І замовкла, начебто вичікувала чогось. Першим озвався я. Е, не люблю, коли ото тягнуть церка за хвоста. Ну, я готовий вислухати вас, кажу. А я готовий прийняти те, що ви не одразу відпустите мене. Проте я категорично не готовий далі скніти в цьому терклятому кам'яному погрібі. Волію жити бранкою на горі. Хочу мати доступ до денного світла і свіжого повітря. Ага, отакого от вам хочеться, кажу. А вже ж, саме такого. І вже з сьогоднішнього вечора, підозрюю. Ну, хоча б з найближчих днів. Гадаю, мені доведеться запросити столяра, декораторів і всяке таке. Вона гірко зітхнула. Мабуть, почала вловлювати розумака, що я не потратиму їй, що й на горі волі не матиме. Не такий є йолоб, щоб дозволити їй дреманути. Ну, не будьте таким, благаю, не будьте таким. Одначе, благання в її очах я не помітив. Зизом поглядала на мене, губи кривила невдоволено. Господи, до чого цей ваш сарказм? Я не хотіла образити вас. Її спектакль не мав ніякого сенсу. Бідолаха з усіх сил п'ялася щось довести мені, чогось добитися від мене. А зрозуміти, що її зусилля марнота-марнот, кибети не вистачило. Вона всю романтику в мені вбила, стала в моїх очах таким самим примітивом, як решта жіноцтва. І поважати її далі не міг, бо нічого гідного поваги в ній не зосталося. Я наскрізь її бачив і розкусив, що стоїть за її примхами, витівками, тілесними забавами. Варто мені лишень випустити її з-під і шукати вітри в полі, чкорне за першої ліпшої нагоди. Тім, на думку спало, що знову вогтузитися з її голодуваннями не хочеться, Тож, ліпше спробувати виграти час. Уточніть, скільки я маю часу, щоб підготувати для вас кімнати на горі? Діловий-то поцікавився я. Гадаю, це можна організувати швидко. Припустимо, ви триматимете мене в одній зі спалень. Обшиїти там вікна дошками, поставити додаткові засови і по всьому. Я ночуватиму в тій спальні. В день, приміром, ви зв'язуватимете мені руки, закриватимете рота кляпом і дозволятимете посидіти десь на горі, при відчиненому вікні. Це все, чого я прошу. А вже ж кажу, обшию вікна дошками, і що скажуть люди, забачивши, що всі вікна в будинку забиті. Та я радше помру від голоду, ніж залишуся тут у підвалі. Зрештою, прикуйте мене на горі ланцюгами. Будь-що робить зі мною, тільки поверніть право на ковток свіжого повітря і світло сонця. Я подумаю, кажу ні, вирішуйте зараз негайно. А ви забуваєте, хто тут поміж нами був? Зараз? Зараз неможливо, мені слід обміркувати все. М -м, гаразд. Вибміркуєте завтра вранці, або ви повідомляєте мені, що я можу переселитися нагору, або я не торкатимусь їжі. І тоді це вже буде не викрадення, а вбивство. Її очі пали люттю, лице перекривилося в судомі злоби, й мовчки розвернувся і пішов з підвалу. Уночі добре продумав свої подальші дії. Розумів, що необхідно потягнути час, вдати ніби на все згоден. Відбуде, як то кажуть, повинність. А далі видно буде. І ще дещо обміскував, як поведу справу, коли до моєї бранки дійде що дурю її. Наступного ранку, спустившись до неї, оголосив, що, мовляв, її вимоги можна зрозуміти – Тож я розкинув мізками, як найліпше облаштувати її перебування на горі, всіляк і таке, та вирішив пристати на її прохання. Я згоден переробити одну кімнату, от тільки знадобиться на це щонайменше тиждень. Очікував, що вона знову купила губи, а однак все минуло хладко. Проте, майте на увазі, якщо це лише наступне відстрочення терміну мого в'язнення, Відновлю голодування. Розпочну роботи з переоблаштування вже завтра, завірив я. Одначе знадобляться дошки, спеціальні засоби. Я замовлю це сьогодні, проте день-два доведеться зачекати, поки їх доправлять сюди. Вона нічого на те не сказала, лише обпалила гострим поглядом бездонних очей. Та я не переймався. Узяв її відро і пішов виносити. Після того наше із нею життя пішло своїм порядком, пристойно, сопокійно і миролюбно. Звісно, за винятком того, що я мусив постійно прикидатися. Не скажу, що ми часто розмовляли, як бувало раніше. Проте, і грубіянити мені вона перестала. Утім, її невгомовна натура давалася в знаки. Якось у заявила, що їй потрібно прийняти ванну і заодно подивитися, що вже зроблено в тій спальні на горі яку я готую для неї. Ну, сюрпризом для мене це не стало. Я знав, що воно неодмінно зажадає цього і підготувався. Заніс туди дошки, усе так розклав і розставив, щоб спальня мала відповідний вигляд. Ну, будь-цям-то я проваджу бурхливу діяльність із облаштування закритого помешкання для неї. Вікно цієї спальні виходило в глуху частину саду. Проте, знаючи, які вивертки мізки має моя полонянка, насправді я ніколи не ризикнув би зуставити її тут наодинці. Якось вона сказала, що їй хотілося би поставити в цій кімнаті вінздорське крісло, геть як старі добрі часи, коли просила мене про щось. Яке я наступного таки дня придбав і приніс до підвалу показати. Одначе вона і тут носом покрутила, мовляв, не сюди, слід ставити його місце там, на горі. Крім того, наголосила, що меблію всяке таке, що в неї в підвалі стояло, переносити на гору немає сенсу, вона їх там не потребує. Побачивши свою спальню і дірки, які я у віконних рамах, вона начебто повірила, що я справді знайшла в моїй собі ідіота, який дозволить їй перебратися на гору. Наш план полягав в тому, що коли все буде готово, я спущуся по неї, відведу до вітальні, де ми повечеряємо, а тоді вона перебуде свою першу за весь цей час ніч у горішній спальні і вранці побачить схід сонця. Іноді вона навіть бувала веселою. Я мусив сміятися їй за компанію для підтримки приязної атмосфери, так би мовити. Одначе сміх той був роблений, а коли настав призначений день переселення, мені зовсім стало не Нервував страшенно. Найперше, що вона повідомила мені з докором, коли я спустився до неї о 6 годині вечора, Начебто заразилася від мене нежитами, які я підчепив у перукарню Льюіс. Сповнена оптимізмом поводилася зухвало, навіть виклично, наче заправляє тут усім, сипала жартами і, мабуть, посміювалася з мене нишком. Ну ну, дівчинка, бався собі, подумав я. Однаково добре сміється той, хто сміється останній. Ось зібрала свої речі для нинішнього вечора. А все інше можете перенести на гору завтра. Усе готово для мене. Вона вже питала про це за обідом, і я сказав так. Ну, що ж, мені нескладно повторити. Так, кажу, готово. Тоді ходімо. Ви зв'язуватимете мені руки? Ну, тут така справа, кажу. Є одна умова. Умова? Миттю з лиця спала. Одразу либунь зрозуміла. Я оце довго думав, кажу. І... Її очі заметили блискавки. Хотілося б зробити кілька світлин. Ага, ще кілька світлин зі мною. Але ж ви безліч разів мене фотографували. М -м Потребую фотографії іншого, так би мовити, сорту. Не розумію. Розгубилася вона. Одначе я бачив із виразу її обличчя, що все вона прекрасно розуміє. Я хочу сфотографувати вас у тому вигляді, у якому ви були того пам'ятного вечора, пояснюю. Вона сіла на край ліжка. Продовжуйте. І ви матимете такий вигляд, ніби позуєте з задоволенням. І пози прийматимете точнісінько такі, як я звалю. Ну, вона сиділа, сутулившись і мовчала, мов той індик надутий. Я очікував, що бодай розсердиться, та де, сиділа безмовно і майже непорушно, лише носа хустинкою втирала. По хвилі так і себе. І якщо я зголошуся, тоді я теж виконаю свою частину угоди. Мушу мати засіб захисту, подбати про свою безпеку. Маю так вас сфотографувати, щоб соромно вам було, якщо хтось ці світлини побачить. То ви маєте на увазі, що коли сфотографуєте мене у непристойних позах, я не посмію звернутися в поліцію, коли вирвуся звідси? Ну, десь приблизно так. Тільки навіщо ж у непристойних? Просто щоб вам було соромно ці фотографії оприлюднити. Можу завірити, то будуть цілком художні знімки. Ні. Але ж я всього лише прошу зробити вас те, що ви без будь-якої ініціативи з мого боку сама зробили того вечора. Ні, ні, ні. Ну, тепер я розкусив вашого гру кажу. Знаю, того вечора повелася неправильно. Вчинила так тому, тому, що була в розпачі. Від того, що поміж нами немає нічого, крім злоби підозрілості і ненависті. А те, чого вимагаєте зараз, геть інше, це мерзенно. Не бачу жодної різниці, відповів я. Вона підвелася і відійшла в глиб кімнати до найдальшої від мене стіни. Ви вже зробили це один раз, чи не так? М то чому би, власне, не повторити виставу? О, не гарантую, проте оплески будуть. Ай, е -е -е, господи, боже мій, це божевільня якась. Мовила гірко і роздернулася до Наче до когось іншого зверталася, начебто ще хтось слухав її. Вираз її обличчя не обіцяв нічого доброго. Здавалося, готово рознести ці стіни і виплигнути на повітря. Або ви це робите, або вам доведеться без сидіти за гратами. Жодних прогулянок на свіжому повітрі, жодних візитів на гору, жодних гарячих ванн, нічого. Кажу їй, вам упродовж певного часу вдавалося обманювати мене. Ви валієте лише одну єдину думку, як найшвидше вирватися звідси. Обвести закоханого телепня навколо пальця і затим допустити на нього поліцейських. Чим, скажіть ви, ліпше за будь-яку вуличну дівку? Я вас поважав, гадав, що ви чисте піднесено душа, тонка особистість. за весь той бруд довкола. А ви таких хайдоту вкоїли. я думаю, ви не така, як усі. Та ба, ви навіть гірша. Готова на будь-яке паскудство, або тільки добути те, чого хочете. Припиніть, пропиніть цю екзекуцію. Крізь радання прошепотіла вона. В Лондоні я можу пачками, таких, як ви, мати, ще й досвідченіших за вас. В будь-яку пору добы И можешь убить из ними все, чего заманить Вы брудный, потворный, мерзанный выродок Избоченец Продолжить, скажу Вам послиток манера мовы Вы порушуєте все законы людяности Втоптуете в бахнюку всі норми людских стосунків ви травлюєте все это прекрасно що може відбуватися поміж чоловіком і жінкою. До ріка вгорщик, чи винові, що чорний, аж гульки сам усажі. Кажу, це ж ви першу одежу з собою здерли. Це ви не полягали взяти у вас. Це протіштеся тим, що напрошувалися. Геть, звідси, геть. Вона заволала, наче сказилася. Хе, хе, мене накрик не візьмеш. Так чи ні? – питаю спокійно. Вона згребастила зі столу пляшечку з чорнивами і жбурнула в мене. З мене було ході. Я пішов. Замкнув двері на засов. Вочирою її не поніс. Вирішив, хай, трошки повариться в своєму соку для профілактики. Сам з'їв курку, яку їй про всяк випадок купив. І випив шампанського. а Залишка вили раковину. Не знаю і, відверто кажучи, не бажаю знати, чому, та я нарешті відчув себе щасливим. Осягнув, що перша був слиньком, а зараз відплатив їй за всі підступи і брехні, за все, що вона поганого казала і думала про мене. У піднесеному настрої піднявся сходами на гору, походив туди-сюди, зазирнув у її спальню. Постояв там хвильку, похихотів. Розумака так і залишилася животіти у підземеллі. Ні добре, саме там її місце. Хоч з якого боку поглянь, вона таки ментально і морально нижча за мене. І тепер так буде завжди. Припускаю, що, можливо, на початку вона не заслуговувала на зневагу, одначе те, що витворила потім, цілком тягне на осуд. І навіть жорстоке покарання. Далеб'ємо вагомі причини добряче провчити її, поставити на шлях праведний. Ну, зрештою, мене зморив солодкий сон. Ще пак, така навала приємних емоцій. Перед сном переглянув її старі фотографії, погортав деякі книжки, певних ідеї підзбирав одна книжка під назвою «Туфлі». Дуже забавна була. Здебільшого картинки із зображеннями гашненьких дівчат із акцентом на їхні ноги у розмитих туфлях і черевичках на високих підборах. Одягу на дівчатках було катма, десь самі туфлі, а десь туфлі і поясок від панчів. Украй захопливі знімки. Істинне мистецтво, що милує око окою гріє душу. Однак уранці, коли спустився до підвалу, постукав, як зазвичай, вичекав за п'ять хвилин увійшов. На мене очікував неприємний сюрприз. Вона і досі валялася в ліжку. Видно, заснула, просто в чому була. Лише покривала, на но ноги не кинула. Кілька хвилин, здавалося, не могла збагнути, де вона і хто я є. Ну, я стояв і чекав, коли дій дитями, накинеться не кинеться на мене, як перша Проте вона сіла на край ліжка, зігнулася навпіл, руки на коліна поклала, обличчя в долонях сховала. Доволі виразно, скажу вам, зобразила, не все довкола суцільне жахіття, і вона не витримає пробудження. Раптом надсадно закашляла, грудний такий кашель, кепський, і вигляд мала жахливий. Ну, я вирішив нічого наразі не казати, і хай оклигає перша. Пішов, приніс їй сніданок. Вона випила кави, з'їла кашу з кукурудзяних пластівців. Ну, отже, тема голодування не на часі. Непогано. Попоївши, знову сіла як вранці, зігнувшись, голову опустила на руки. Та я знав, що все це гра, розрахована на те, щоб викликати в мене жалість. Чесно кажучи, вигляд у неї був мого побитого пса. Ну, проте я не переймався. Гадав, що ламає комедію, задумала змусити мене впасти перед нею на коліно. Прощень просити. А як навіть ні, то однаково довіряти їй зась. Будь-якої хвилини могла нову кавер розпочати. Хочете його колдрексу, принесу, питаю, ну, вже зрозумів, що в неї справді її ознаки застуди. Ну вона ствердно кивнула головою, не витриваючи втім руки від обличчя. Тож я побіг за пігулками. Коли повернувся, побачив, що вона й досі сидить кам'яною статуєю, поза не змінила ні на йоту. Ну, ясний, як божий день, грандіозний спектакль розігрує, то нагнівилася на мене. А що ж, подумав, я хай собі гніветься, колись тий перестане. Я не поспішаю маю час зачекати. Спитав, може, на щось моє потребу, вона заперечно потряслась зіленою головою, і з легкою душею пішов геть. Коли в обідню пору навідався до неї, досі лежала в ліжку. з під ковдри і кволим голосом попрохала супу чи чаю. От артистка. Я приніс і те, і те. Вирішив цього разу не затримуватися біля неї і пішов на гору. Більш-менш так само відбувалося наше спілкування за вечеря. Вони попросили аспірину. Майже нічого не їла. Проте не вперше влаштовувала мені такий кожний балет. То я їй не зважав. За цілісінький день ми з нею, мабуть, і десятком слів не перемовилися. Наступного дня далі гнула свою лінію. Не піднялася з ліжка, коли я увійшов, і мовчала. Вже не спала, лежала, натягнувши ковдру до підборіддя. Я стежила за мною пильним поглядом. Ну і питаю. Не відповіла, либонь, закортіла побавитися в таємничу мовчанку. Кажу, якщо ви вважаєте, що я коплюся на ці ваші штучки з вилежуванням у постелі, то жорстоко помиляєтесь. Це змусило її врешті розкрити рота. Ви не людина, ви всього лише не цей межезинний бридкий на кононіст. Я зробив вигляд, наче не чув. Підніс їй до ліжка сніданок на таці, поставив і пішов у зовнішній підвал робити каву. Коли споруючою чашкою я підступив до неї, вона раптом заверіщала. «Наближайтесь до мене!» Голос обринів, бриніла, така зненависть що аж відсохнувся. «Гадаю, ви маєте на увазі, що бажаєте залишитись на самоті?» Церемонно мовив я, піддражнюючи її. А що робити ми, як я під колюсь, не поверну сюди ніколи? Якби ж то я мала сили губити вас. била би, незамислюючись, без увагання до корів сумління. Розчевила би без жалю, як скорпіона. І зроблю це неодмінно, не видужую. До поліції не піду ні за що. В'язниця надто легка для вас кара. Я сама пройду і вб'ю вас. Ну, я, звісно, зрозумів причину тоді злості. Лютувала, бо її фокуси з хворобою не спрацювали. Адже очевидно, що заразилася вона від мене, а я мав лише слабкий нерв. Ви щось надто багато стали базікати, жорстко мовив я. Геть розпустилася. Забули, видно, хто тут хазяїн. Я можу просто забути про ваше існування. Ніхто й ніколи не дізнається, що ви в цьому підземеллі. Згниєте тут. Вона на те мовчки стояла по повіки. Я пішов, вирушив до Льюїса купити провіанту. В обід спустився до неї. Вона начебто спала, може, вдавала, що спить. Ну я кахикнув і повідомив, що пора обідати. Вона ворохнулася, подаючи знак, що чує. Ну і гаразд, на тому і ретарувався, зуставив її у спокій. Під час вечері вона не покидала ліжка, проте вже сиділа, читала свого Шекспіра. Я її купив якось при наході. Я запитав, чи їй уже ліпше. Ну, із сарказмом так запитав. Ну, вона навіть голови не підняла, мерзутниця. Я того, Шекспіра мало з руки і не вирвав, щоб спам'яталася. І отначе стримав порив. За півгодини повечеряв, що з себе на горі, знову спустився до підвалу. Дивлюся, вона натрикалася їжі. Все стоїть, як я приніс і поставив. Коли я цей факт прокоментував, поскаржилася. Мене нудить. Я вкрай погано себе почуваю. Мабуть, у мене гриб. А, і висячила ж її хлопоти, бовкнути за тим. «А як ви вчините, коли мені реально знадобиться лікар? Поживемо, побачимо, грубувато відповів я. Дуже болить у грудях, коли кашляє. Це всього лише застуда, кажу, менеться. Ні, це не застуда, зірвалася вона на крик. Банальна застуда не виразіть до Покиньте вдавати себе не дуже. Я розкусив вашу гру. Та я не вдаю нічого. О, так, не вдаєте. Звісно, жодного разу в житті не прикидалися. Ніколи. Бо ви затята, правдолюбка. Господи, ви не людина, не чоловік. Якби ж то ви були чоловіком. «Ану, дорогенька, повторіть, на ну, що ви це зараз сказали?» – звалив я, заливаючись рум'янцем до сади. Завечеряю хильнув собі трохи шампанського. Знайшов у Льюсі крамничку, де його попів пляшки продавали, тож толерувати її вибрики не збирався. «Я сказала, що ви не чоловік». «Ага, ясно», – кажу, – «тоді вилазьте із постелі. Ну ж бо розшіться, годі вилежувати боки». Покажу вам, який є чоловік, а Віднині я тут наказую. З мене було Годі. Навіть не знаю, заради чого я так довго терпів її примхи і виверти. В інших чоловіків на моєму місці давно терпець б Підійшов до неї, зірвав ковдру, схопив її за руку вище ліктя, потягнув на себе. Вона почала битися, дряпатися. Все до мого обличчя дотягнутися. Мабуть, очі не намірилася. Гераз, кажу, я розтлумачу вам, на чим світ стоїть, невчу гарної поведінки. Мотузка була в мене з собою у кишені, хоч довелося таки пововтузитися, руки, зрештою, я її зв'язав і кляпа до роду запхав. Ну, якщо перестарався і надто затягнув вузло, то вона сама не просилася, я не винуватий. Прив'язав її до ліжка короткою мотузкою і пішов по апарат. І ще лампу спалах приніс, і всіляке обладнання для професіональної зйомки. Ясна річ вона поручалася, трісла головою, очима кінжали метала, як то кажуть. Навіть обм'якала, пробуючи вдавати, наче непритомні. Та я не відставав, Зняв із неї весь одяг, і хоча спершу комизилася, не давалася, зрештою робила все, що я вилів. І лежала, як треба, і стояла, як треба, і вигиналася, як треба. Фотографував лише тоді, коли погоджувалося ставати чи лягати в пози, які я придумував. Тож я зробив усі знімки, які хотів. Знімав, доки заряду ламп вистачило. Мої провини тут немає. Звідки мені було знати, що вона серйозніше занадужила, ніж видавалась на перший погляд? Був певен, що в неї елементарна застуда. Тієї самої ночі я проявив, і вона друкував геть усі фотографії. Найгажніші були ті, де я її голову відрізав. Однаково і з кляпом у роті вигляд мало м'яко, кажучи, не надто привабливий. Найдущий пешався світлинами, де вона стоїть у туфлях, на височених підборах спиною до камери. Розкішна дамочка. Прив'язані до бильця ліжка руки створювали, як то, кажуть знавці цікавий ракурс. О, тому самі розумієте, мав усі підстави бути вдоволеним результатами зйомки. Вона вже прокинулась і була на ногах, коли наступного ранку зайшов до її помешкання. Вбрана в домашній халатик, сиділа і очікувально дивилася на мене. Ну, а те, що вичадила за мить, вкрась пантеличила мене. Різко підвелася, ступила крок вперед і впала на коліна прямісінько мені під ноги, наче п'яна. Обличчя в неї пащило, я помітив це ще з порога. Поволі підвела голову і зазажнула мені в очі. Вона жидала, невтішно, я би сказав, історично, що ж сама себе до такого стану довела. «Я дуже хвора!» – вимовила крізь схлипи. «У мене запалення легень щоб плеврит. Ви маєте викликати лікаря!» Я кажу, підійміться з долівки і лягайте в ліжко. Тоді пішов зварити і каву. Повернувшись, сказав, ну, «Ви сама знаєте, що не хвора. Бо якби занедужили на запалення легень, без сторонньої допомоги на ноги зіп'ятися не змогли б. Я задихаюся ночами, Я ось тут дуже болить, завжди мушу лежати на лівому боці, інакше біль стає нестерпним. Прошу вас, помір'яймо температуру, самі побачите, що в мене у Ну, я поміряв її температуру, 38,9. Втім, мене це не переконало. Знав, що є усілякі способи набити температуру на градуснику. «Тут задушно, немає чим дихати». «Не вигадуйте, – обірвав я її. Тут удосталь повітря. Вона сама винна. Не слід було раніше постійно дужити мене. Хай там як, а наступного дня поїхав я до Льюиса за ліками. Попросив аптекаря дати мені щось від кашлю, ну, якийсь від харкольний засіб, пігулки від грипу, інгалятор. Усе це вона із з вдячністю взяла» я спробувала з'їсти хоч щось, проте не змогла. Їжа поверталася назад. Її знудило, але це набуло хворобливого синюшного відтінку. І я вперше повірив, що, можливо, вона справді занедужала. Її обличчя ясно вкривав піт, пасма волосся змокли, прилипли до щіка руки тремтіли. Хочем вона могла таки навмисно себе робити, щоб приспати мою пильність. Я прибрав за нею блювати дав їй пігулки, вже збирався йти, та вона попрохала сісти на хвильку при ліжкові, щоб не напружувати голос. – Ну, ви думаєте, я розмовляла би з вами, якби не занадужила тяжко, після того, що ви зі мною вкоїли. – Ви сама не просилися на покарання, – кажу. – Не ви не бачите, що я насправді тяжко хвора? – Це грип, – відрубав я. Ульюється, зараз багато людей грипує. Ви не одна така. Не грип. Це запалені легень. Або якась інша страшна недуга. Мені дуже тяжко дихати. Усе буде гаразд. Ці жовті пігулки зроблять свою справу. Аптекар завірив, що це найліпші ліки. Якщо не викличете лікаря, це рівнозначне вбивство. «Ви занепостите мене?» «Не вигадуйте. Усе з вами буде гаразд. Ви дужаєте. Просто температура у вас підскочила, маєте лихоманку. Я надумала собі, що помираєте». Щойно вона завела мову за лікаря, я знову почав підозрювати її в симуляції. «Будь ласка, витріть мені обличчя хусткою». Мені стало смішно, отначе я виконав прохань, і вперше за останні дні відчув якусь подобу жалюдяний. Зазвичай, Це жіноча робота. Ну, маю на увазі. В такій миті жінка потребує допомога жінка, а не чоловіка. Вона подякувала. А, що ж, кажу, піду я, мабуть, до себе. Не ну, йдіть, я скоро помру. Вона із зусиллям підвела голову і спробувала втримати мене за руку. Ходів вести дужниці, не будьте ідіоткою, кажу. Послухайте, благаю, послухайте, мусите мене послу, вислухайте. Зненецька сльози знову половися в неї з очей, головою по подушці з боку в бік. Як я вже вказав, мені на той момент прокинулося співчуття, тож я сів на край постелі, дав їй хустинку і запевнив, що неодмінно викликав би до неї лікаря, якби вона справді серйозно занедужала. Навіть ляпнув, що досі її кохаю, і прошу вибачити мені жорстокість і грубість, ні всяке таке не допомогло. Сльози безупинно зупину стикали з шуками, вона майже не слухала мене навіть коли я зробив їй комплімент. Сказав, що нині має значно ліпший вигляд, ніж вчора, що зовсім не відповідало дійсності. Ну, зрештою, вона так і заспокоїлася, стихла, полежала трохи з заплющеними очима, а коли я поворошився, попросила. Можете ви дещо зробити для мене? Що саме питає? Залишитися тут зі мною і відчинити двері підвалу, щоб сюди зайшло свіже повітря. Ну, я згодився. Ми увімкнули світло в її кімнаті, увімкнули вентилятор на повну потужність, і так мовчки сиділи якийсь час. Ну, точніше, сидів я, а вона лежала. Раптом вона задихала часто-часто, ніби що духом мчала вгору сходами. Я не надто здивувався, адже сама казала, що задихається. Кілька разів вона щось тихо говорила, я розчув, не треба. Це й здавалося, начебто моє ім'я вимовило нечітко, плутано. Я зрозумів, що, мабуть, заснула бідолаха. Покликав її. Мовчала. Я вийшов, замкнув усі двері, наставив будильники, щоб завтра прокинутися якнайраніше. Подумав, вона так легко заснула, хай спочиває, поправляє здоров'я. Подумав, що пігулки зроблять свою справу, їй зранку стане ліпше, що все найгірше вже позаду. Знаєте, я подумав навіть, що ця її недуга – корисна річ, бо якби вона не захворіла, мав би з нею багацько клопоту, як і раніше. А так, може, вона злегідніє і примириться із полоном. Що намагаюся донести? все це сталося абсолютно несподівано для мене. Знаю, те, що я вчинив наступного дня, було фатальною помилкою. Однак до того моменту щиро вважав, що все, що роблю, на добро і задля добра. Тому маю повне моральне право так діяти».